Szükségem van rá. Kell, sütöm rá a szemem. Gondoltam, viccent. Most pedig öltöz, nem sokára indulnunk kell a gyárba. <gül> Na még mit nem, vágom rá. Nem akarom, hogy oda gyere. Nélkülem rácsóztak volna egy előnytelen szerződést, és talán még a részedet is kicsalták volna. Úgyhogy örülj neki, hogy még itt vagyok és segítek. Nem, vágom rá.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 Igen, bólogatok. A gardróbjában találtam, aranyos kis baba, igazán különleges. Nagyon sokhol mia maradt ott, amivel nem tudom, mit is kezdhetnék. Dobt ki őket, vágja rá. Ha gondolod, segítek. Egyelőre megtartok mindent. Néhány nappal ezelőtt még simán kidobtam volna a cucait, de most nagy levegőt veszek. Azt hiszem, kicsit jobban megismertem őt, és megértettem, mit miért tett.